Минавам на първата идея за размишление. Важни неща. Причината за да не работи човек истински върху себе си е уютната и оплътнената лъжа. И липсата на искреност към себе си. Желанията са направили душата тежка. Желанията са отношение към себе си, а любовта е отношение към Бога. Гибел за човечеството няма да има. Ще има само две неща. Падение назад, майстереят, падение назад и възход напред. Злото е зло отвън, за да изработи доброто отвътре. И князът на светлината, и князът на тъмнината работят и служат на Великото неделимо единство, на Неговият замисъл. Времето и бремето съществуват само в нечистите мисли и действия. Те се намират там. Всеки човек, който няма любов към истината и Бога, той не се развива правилно. А всеки, който не се развива правилно, се превръща в опасност за себе си и относителна опасност за другите. Истинският човек няма бъдеще. Той има нещо повече, казвал съм го, той има Бог в себе си. Той има любов, дълбочина и пълнота. Върховната заповед на Делфийския оракул е Познай себе си. А познаването на себе си постепенно се превръща в познаване на всички неща. Оракулът говори кратко и с намеци. Такъв е неговия стил. Например, Как да се отклоня, питали го, как да се отклоня от предопределението на съдбата? Оракулът казал, посвети се на неизменната цел. Много въобще, много въпроси само за. Той ни обяснява, той само казва и кой, който е достоен, ще разбере, който е търсач, ще разбере. Посвети се на неизменната цел. Около 700 въпроса са му задавали, друг път се спирам по-подробно на делфийския Оракул. Например, друг въпрос към него. Кой е пътят към Бога? Оракулът казал, вход няма. Така отговаря с намеци, вход няма. Не е твоя работа да се бориш. С лошите си недостатъци, казва майстер Ехард. Растенията не се борят с плевелите. Просто дръж постоянна връзка с Бога. Градинарят ще махне плевелите. Ти само имай и търси постоянна връзка с Бога. Когато дойде времето на градинаря, той много лесно ще махне плевелите. Който има непривързана любов, той придобива целостта си, защото той люби без да очаква. Любовта е осъзнаване на любящото присъствие на Бог вътре в нас. Всичко, което ти се случва, е свързано с скрития Бог, който е любов. Невежеството е пълно съзнание, а мъдростта е пълна с любов и безкрайност. Тя е пълна с Бог. Знанията са друго име на тревогите. Какво нещо е тревоженето? Безверие. Тревоженето е друг образ на безверието. Любовта не е от този свят на тревоженето. Тя не е от този свят на ума. Един мъдрец е казал, ако съществува Бог, който аз мога да позная, то такъв Бог аз не го считам за Бог.